Contele de Montecristo de Alexandra Diuma, pista 38. Sigur, spuse Maximilian, bunicul tău a fost unul dintre oamenii cunoscuți ai Imperiului. A fost senator și, după cum știi, sau după cum nu știi, Valentin, a făcut parte aproape din toate conspirațiile bonapartiste din timpul restaurației. Da, aud uneori șoptindu-se asemenea lucruri și mi se par ciudate. Bunicul bonapartist, tata regalist, în sfârșit, ce să-i faci? M-am întors deci spre el. Bătrânul mi-a arătat ziarul cu ochii. Ce e, papa? l-am întrebat eu. Ești mulțumit? El îmi făcusem din cap că da. De cuvintele spuse de tata, el îmi semn că nu. De cuvintele spuse de domnul Danglar, el îmi făcusem că nu. Atunci te bucur că domnul Morel, nu îndrăsneam să spun Maximilian, a fost numit ofițer al legiunii de onoare? El îmi făcu că da." Mă crezi, Maximilian, se bucura că ai fost numit ofițer al legiunii de onoare, el care nici nu te cunoștea măcar." Poate că e o nebunie de-a lui, căci se spune că a dat în mintea copiilor, dar eu pentru daul ăsta îl iubesc și mai mult." Ciudat." gândi Maximilian. Deci tatăl tău mă urăște în timp ce, din potrivă, bunicul tău, curioase lucruri, iubirile și dușmaniile politice. S, făcut deodată Valentan. Ascunde-te, fugi, vine cineva. Maximilian luă grabă o casma și începu să sape fără milă lucerna. Domnișoară, domnișoară, strigă un glas din dosul unor copaci. — Doamna de Vilfort vă caută peste tot și vă cheamă. E un oaspete în salon. — Un oaspete? întrebă Valentan neliniștită. — Cine e? — Un mare senior, un principe, după câte se spune. Domnul conte de Monte Cristo. — în îndată, rosti Valentan cu glas tare. Numele auzit de cealaltă parte a gardului, îl făcuse să pe acela pentru care, dată rostit de valentan, însemna rămas bun la sfârșitul fiecarei întâlniri. Iată uită," își spuse Maximilian, rezemându se gânditor de casma. Cum de-l cunoaște contele de Monte Cristo pe domnul de Vilfor?" Capitolul 14 Toxicologie era într-adevăr domnul conte de Montecristo acela care intrase la doamna de Vilfor cu gând de a-i întoarce domnului procuror regal vizita făcută Și la numele lui, cum lesne se poate înțelege, întreaga casă fusese cuprinsă de emoții Doamna de Vilfor, care se găsea în salon atunci când îi fu anunțat contele, își chemă de îndată fiul să-și reînnoiască mulțumirile față de conte iar Eduard, care de două zile auzise vorbindu-se întruna despre personajul acesta important, se grăbi să vină, nu din supunere față de maică-sa, nici pentru a-i mulțumi contelui, ci numai din curiozitate și pentru a face vreo observație, cu ajutorul căreia să-și poată plasa vreuna din obrăzniciile care o făceau pe maică-sa să spună, Răutăcios copil, dar trebuie să-l iert, fiindcă e atât de deștept. După primele cuvinte de politețe, contele întrebă ce mai face domnul de Vilfor. Soțul meu ia masa la domnul cancelar, îi răspunse tânăra doamnă. A plecat mai adineori și o să-i pară rău, sunt sigură că n-a avut plăcerea să vă vadă. Doi oaspeți, sosiți înaintea contelui și care nu-și mai luau ochii de la el, plecară când politețea și curiozitatea le îngăduire să-și a rămas bun. Ce face surioara ta?" îl întrebă doamna de Vilfor pe Eduard. Să fie anunțată că voi avea cinstea să o prezint domnului conte." Aveți o fică, doamnă?" întrebă contele. Pe semne că e micuță de tot." E fica domnului de Vilfor," răspunse tânăra. O fică din prima căsătorie, înaltă și frumoasă." Dar melancolică," se amestecă în vorbă Eduard, smulgând ca să-și facă moți la pălărie penele din coada unui papagal splendid care țipă de durere în colivia lui aurită. Doamna de Vilfor se mulțumi doar să spună, Liniște, Eduard! Nechipzuitul de copil aproape care are dreptate. Repetă și el ce m-a auzit pe mine de multe ori spunând cu durere în suflet. Căci, în ciuda încercărilor noastre de a o distra, Domnișoara de Vilfor are o fire tristă și tăcută, care adeseori îi întunecă frumusețea. Dar uite că întârzie. Eduard, ia vezi din ce cauză? Fiindcă o caută acolo unde nu e. Unde o caută? La bunicul noartie. Și crezi că nu e acolo? Nu, nu, nu, nu Nu e acolo, răspunse Eduard cântând. Dar unde e? Spune dacă știi. E sub castanul cel mare," răspunse băiețașul răutăcios, întinzându-i cu toate strigătele mamei sale câteva muște vii papagalului care părea foarte dornic de asemenea vânat. Doamna de Vilfor vrut să sune și să-i spună cameristei locul unde se găsea Valentan, când fata intră. Valentan părea într-adevăr tristă și, dacă cineva ar fi privit-o cu atenție, ar fi putut chiar să-i zărească urme de lacrimi în ochi. Valentan, pe care duși de vârtejul povestirii, am prezentat-o cititorilor fără să o descriem, era o fată înaltă și zveltă, de vreo 19 ani, cu părul castaniu deschis, cu ochii albaștri, cu mersul molatic și plin de aleasă distinție, moștenită de la maică sa. Mâinile ei albe și prelungi, gâtul de fiu, Obraji ca marmura în culori schimbătoare îi dădea la prima vedere înfățișarea uneia dintre frumoasele englezoice, a căror, ținută, a fost asemănată în mod poetic cu lor, oglindindu-se în unde. Ea intră și, zărindu-l lângă maică să pe străinul despre care auzise vorbindu-se atâtea, salută fără mofturile obișnuite fetelor și fără să plece ochii, dar cu o grație care spori și mai mult atenția contelui. Acesta se ridică. Domnișoara de Vilfor, fica mea vitregă, spuse doamna de Vilfor, înclinându-se de pe sofa pe care stătea și arătându-o cu mâna pe Valentan. Și domnul Conte de Monte Cristo, regele Chinei și împăratul cochin Chinei, adăugă micul strângar, aruncând o privire și reată spre sora sa. De data aceasta, doamna de Vilfor păli, cât pe aci să se mânieze împotriva pacostei care răspundea la numele de Eduard. Dar contele din potrivă, zâmbi și păru că se uită cu plăcere la copil, ceea ce spori la culme bucuria și entuziasmul mamei. Doamna, vorbi Montecristo, căutând să lege discuția și privind rând pe rând, când la doamna de Vilfor, când la Valentin, N-am avut oare cinstea să vă întâlnesc undeva pe dumneavoastră și pe domnișoara? Mă gândeam încă de adinauri, dar când a intrat domnișoara mi s-a luminat și mai mult o amintire confuză. Vă rog să-mi iertați cuvântul. Nu prea cred, domnule. Domnișoarei de Vilfor nu-i place lumea și ieșim rareori. ori, răspunse doamna de Vilfor. Atunci pe semne că nu în lume am întâlnit-o pe domnișoara, nici pe dumneavoastră, doamnă, și nici pe ștrengarul acesta încântător. De altfel, lumea pariziană mi-e cu totul necunoscută, căci, după cum cred că am avut cinstea să vă mai spun, mă găsesc la Paris abia de câteva zile. Nu, dacă îmi dați voie să-mi amintesc, ia stați! Contele își duse mâna la frunte, ca și cum ar fi vrut să-și adune amintirile. Nu. În altă parte, undeva, nu știu, dar mi se pare că amintirea e legată de un soare frumos și de un fel de serbare religioasă. Domnișoara avea un buchet de flori în mână. Copilul fugărea un păun prin grădină, iar dumneavoastră, doamnă, stăteați sub o boltă de viță. Ajutați-mă, doamnă, oare cuvintele mele nu vă reamintesc nimic? Nu, și totuși mi se pare că dacă v-aș fi întâlnit undeva, v-aș fi ținut minte," răspunse doamna de Vilfor. Poate că domnul Conte ne-a întâlnit în Italia," spuse Valentan sfioasă. În Italia, s-ar putea," răspunse Monte Cristo. Ați călătorit prin Italia, domnișoară?" Am fost acolo împreună cu mama acum doi ani." Doctorii se temeau să nu mă fi îmbolnăvit de plămâni și îmi recomandaseră aerul de Neapole. Am trecut prin Bolonia, Perugia și Roma." Adevărat, domnișoară," își aminti Monte Cristo, ca și cum această simplă indicație ar fi fost de ajuns să-i fixeze gândurile. Ne-am întâlnit la Perugia din întâmplare în Joia Verde, în grădina Hanului Poștei. Dumneavoastră, domnișoara, copilul și eu." Acolo îmi amintesc că am avut cinstea să vă văd. Îmi aduc foarte bine aminte și de Perugia și de Hanul Poștei și de sărbătoarea despre care vorbiți, răspunse doamna de Vilfor. Dar oricât m-aș sili, nu pot să-mi aduc aminte că am avut cinstea să vă întâlnesc și mi-e rușine că am o memorie atât de scurtă. Ciudat, nici eu nu-mi amintesc spuse Valentan, ridicându-și frumoșii ei ochi spre Monte Cristo. Eu mi-aduc aminte, se amestecă Eduard. Am să vă ajut, doamnă, continuă Monte Cristo. Era o zi dogoritoare. Dumneavoastră așteptați caii care nu mai soseau din pricina serbării. Domnișoara se depărtase în fundul grădinii, iar fiul dumneavoastră alerga de zor după o pasăre. Și am prins o mamă, ști, i-am smuls trei pene din coadă, adăugă Eduard. Dumneavoastră, doamnă, stăteați sub bolta de viță. Nu vă amintiți că, în timp ce stăteați pe o bancă de piatră, iar domnișoara de Vilfor și fiul dumneavoastră se depărtaseră, după cum vă spuneam, ați vorbit multă vreme cu cineva? Da, răspunse doamna de Vilfor, roșindu-se. Îmi amintesc. Am vorbit cu un om înfășurat într-o mantie lungă de lână. Mi se pare că era medic. Întocmai, doamnă! Omul acela eram eu. Locuiam la Han de două săptămâni. Îmi în valetul de friguri, îl lecuisem pe Hanjiu de galbenare și de asta mă priveau toți ca pe un fel de mare doctor. Am stat de vorba amândoi multă vreme despre lucruri felurite, despre Perugino, despre Rafael, despre obiceiuri și costume, despre faimoasa aqua tofana, a cărei taină, după cum vi se spusese parcă, o mai păstrau doar câțiva oameni din Perugia. Adevărat, spuse repede doamna de Vilfor, oarecum neliniștită, îmi aduc aminte. Nu mai știu cu deamănuntul tot ce mi-ați spus, doamnă urmă contele cât se poate mai liniștit, dar îmi amintesc perfect că, înșelându-vă, ca și ceilalți asupra mea, m-ați consultat cu privire la sănătatea domnișoarei de Vilfor. Și totuși, erați cu adevărat medic pentru că ați lecuit bolnavi, spuse doamna de Vilfor. Molière sau Beaumarchais va răspunde că tocmai fiindcă nu era medic, s-au putut îndrăveni singuri. Eu însă mă voi mulțumi să vă spun că am studiat destul de serios chimia și științele naturale Dar numai ca amator, înțelegeți În clipa aceea, pendula bătu ora șase Iată că e șase, spuse doamna de Vilfor, vădit neliniștită Valentan, nu te duci să vezi dacă bunicul e gata pentru masă? Valentan se ridică și salutându-l pe conte Ieși din cameră fără să rostească o vorbă. Nu cumva din pricina mea ați rugat-o pe domnișoara de Vilfor să plece?" Întrebă contele după plecarea valentanei. Da, de unde?" răspunse repede doamna de Vilfor. E ora când îi dăm domnului Noartie trista hrană care îi mai ține tristele lui zile. Știți în ce stare jalnică se află tatăl soțului meu?" Da, mi-a vorbit domnul de Vilfort despre asta. Mi se pare că este vorba de o paralizie. Vai, da, bietul bătrân, nu se mai poate mișca deloc. Doar sufletul singur mai veghează în mașina asta omenească, dar chiar și el e șters și pâlpâitor ca o lampă gata să se stingă. Dar iertați-mă că vă vorbesc despre nenorocirile noastre casnice." V-am întrerupt tocmai când îmi spuneați că sunteți un chimist priceput. Nu spuneam asta, doamnă," răspunse Montecristo zâmbind. Din potrivă, am studiat chimia fiindcă, hotărându-mă să trăiesc mai ales în Orient, am vrut să urmez exemplul regelui Mitridate." Mitridates Rex Ponticus," spuse ștrengarul, tăind cu farfeca pozele dintr-un album splendid. — Mitridates, care în fiecare dimineață bea o cană de o travă cu frișcă. — Eduard, copil răutăcios, strigă doamna de Vilfor, smulgându-i din mâini cartea ruptă. — Ești de nesuferit, mai năucit. Ia, lasă-ne și dute după după sorăta la tăicuțul noartie. — Albumul, ceruie Eduard. Cei cu albumul? Vreau albumul. — De ce ai tăiat pozele? — că așa îmi place... Pleacă de aici, pleacă!" Nu mă duc dacă nu-mi dai albumul!" se încăpățână băiatul, trântindu-se într-un fotoliu potrivit obiceiului de a nu ceda niciodată. Ia-l și lasă-mă în pace!" se învoi doamna de Vilfor. Și-i albumul albumului Eduard, care plecă însoțit de maică sa. Monte Cristo privie în urma ei, spunându-și, Să vedem dacă o să închidă ușa după el!" Doamna de Vilfor... Închise ușa după copil cu cea mai mare grijă Dar contele se făcu că nu observă Apoi, uitându-se încă o dată în preajmă Tânăra se reîntoarse și se așeză pe canapeluță Dați-mi voie să vă atrag atenția, doamnă Că sunteți prea aspre cu strângarul acesta încântător Începu Monte Cristo cu naivitatea pe care o cunoaștem Trebuie să fiu așa!" Răspunse doamna de Vilfor cu adevărată pricepere de mamă Domnul Eduard recita din Cornelius Nepos când vorbea despre regele Mithridates, Și l-ați întrerupt la un citat care dovedește că profesorul nu și-a pierdut timpul de geaba cu el Și că fiul dumneavoastră e foarte înaintat pentru vârsta lui Adevărat este, domnule conte, că are o mare ușurință și că învață tot ce vrea răspunse mama ușor măgulită. N-are decât un cusur, e prea voluntar. Dar, fiindcă veni vorba, dumneavoastră de pildă, credeți că Mitridate folosea măsurile acestea de prevedere și că ele îi ajutau la ceva? Sunt atât de convins, doamnă, încât eu însum le-am folosit ca să nu fiu otrăvit la Neapole, la Palermo și la Smirna, adică în trei ocazii când fără măsurile acestea mi-aș fi putut pierde viața. Și v-au ajutat la ceva? Pe deplin. Da, e adevărat. Îmi aduc aminte că mi-ați mai povestit ceva asemănător la Perugia. Zău, făcu Monte Cristo, prefăcându-se surprins. Nu mi-aduc aminte. Vă întrebam dacă otrăvurile au același efect și aceeași putere asupra oamenilor din nord ca și asupra oamenilor din sud. Și mi-ați răspuns că temperamentele reci și limfatice ale nordicilor nu prezintă aceleași aptitudini ca natura bogată și energică a oamenilor din sud E adevărat, spuse Monte Cristo Am văzut ruși înghițind, fără să se simtă cât de cât stânjeniți, substanțe vegetale care pe un napolitan sau un arab l-ar fi ucis negreșit Credeți așadar că rezultatul ar fi și mai sigur la noi decât în Orient și că în negurile și ploile noastre un om s-ar putea obișnui mai ușor culoarea treptată a otrăvii decât într-un ținut sudic? Nici vorbă că da. Bineînțeles însă că nu va fi înarmat împotriva otrăvii cu care s-a obișnuit. Înțeleg. Și cum v-ați obișnuit dumneavoastră de pildă? Sau mai bine zis, cum v-ați obișnuit? Nu-i greu deloc. Închipuiți-vă că știați dinainte ce o travă au de gând să folosească împotriva dumneavoastră. Închipuiți-vă că o travă ar fi, de pildă, Brucina." Brucina, după cum știu, se scoate din brucea feruginea," spuse doamna de Vilfor. Exact, doamnă," răspunse Montecristo. După cum văd, n-am să vă pot învăța mare lucru. Dați-mi voie să vă felicit." Asemenea, cunoștințe sunt rare la femei Vă marturisesc că îmi plac grozav de mult științele oculte care vorbesc imaginației ca o poezie și se rezolvă în cifre ca o ecuație algebrică Dar vă rog să continuați, ceea ce îmi spuneți mă interesează cât se poate de mult Așadar, continuă Montecristo, închipuiți-vă că o travă ar fi Brucina de pildă și că ați lua un miligram în prima zi, două miligrame în a doua zi, peste 10 zile, ar însemna că ați luat un centigram. Peste 20 de zile, sporind cu încă un miligram, veți avea 3 centigrame, adică o doză pe care o veți suporta fără să vă facă niciun fel de rău, dar care ar fi deosebit de primejdioasă pentru o persoană care n-ar fi luat aceleași măsuri de prevedere. În sfârșit, peste o lună, bând apă din aceeași cană, ați de persoana care arbea bea odată cu dumneavoastră și numai o ușoară indispoziție v-ar arăta că în apă a fost amestecată o otravă Altă contra otravă nu cunoașteți? Nu cunosc Am citit și am recitit adesea povestea lui Mitridate, spuse doamna de Vilfor Dar credeam că e o poveste nu, doamnă. Contrar obiceiului istoriei este un adevăr. Dar ceea ce îmi spuneți și ceea ce mă întrebați mi se pare că nu se datorește întâmplării. Și acum doi ani mi-ați mai pus asemenea întrebări, iar adineauri spuneați că vă preocupă încă de multă vreme povestea lui Mitridate. Într-adevăr, domnule, în tinereța mea am avut două studii favorite, botanica și mineralogia." Când am aflat mai apoi că folosirea buruienilor explică adeseori toată istoria popoarelor și toată viața indivizilor din Orient, așa cum florile explică toate gândurile amoroase, mi-a părut rău că nu m-am născut bărbat ca să devin un flamel, un fontana sau un cabanis. Cu atât mai mult, doamnă, cu cât orientalii nu se mărginesc așa cum s-a mărginit Mitridate, să facă din otrăvuri numai scut. Ei își fac din ele și pumnal În mâinile lor știința devine nu numai o armă de apărare Dar de foarte multe ori și o armă de atac Una îi servește împotriva suferințelor fizice Alta împotriva dușmanilor Cu opium, cu beladonă, cu brucea feruginea Cu lemn de năpârcă, cu boabe de laur Ei îi adorm pe cei care vor să-i trezească nu există femeie egipteană turcoaică sau grecoaică, dintre acelea cărora pe aici le spuneți simple, să nu știe atâta chimie cât să uimească un medic și atâta psihologie cât să înspăimânte un duhovnic. Adevărat, făcu doamna de Vilfor, în ai cărei ochi lucea încă de la începutul discuției, un foc ciudat. Da, doamnă, continuă Montecristo. Așa se leagă și se dezleagă dramele tainice ale Orientului, de la planta care face să iubești până la aceea care ucide, de la băutura care îți deschide cerurile până la aceea care îl zvârle pe om în fundul iadului. Sunt atâtea nuanțe de toate felurile, câte toane și ciudățenii există în firea omenească fizică și morală. Ba, aș spune mai mult încă. Arta chimiștilor acestora știe să împace cum nu se poate mai bine leacul și răul, cu dorințele lor de dragoste sau de răzbunare. Oare popoarele orientale, în mijlocul cărora v-ați petrecut mare parte din viață, sunt tot atât de fantastice pe cât sunt basmele venite de pe frumoasele lor meleaguri? Întrebă doamna de Vilfor. Oare acolo poți ucide un om fără să fii pedepsit? Există în realitate Bagdadul sau Basora domnului Galan? Sultanii și vizirii care le cărmuiesc și formează ceea ce în Franța se numește stăpânirea, sunt într-adevăr Harun al Rashid și Jafari, care nu numai că liartă iartă pe un otrăvitor, dar îl mai fac și prim-ministru, dacă și-a săvârșit crima cu maestrie și pun să fie săpată cu litere de aur povestea ei, ca să petreacă în orele de plictisală? Nu, doamnă, fantasticul nu mai există nici în Orient. Și acolo, ca și aici, există comisari de poliție, judecători de instrucție, procurori regali și experți, ascunși sub alte nume și sub alte costume. Și acolo se spânzură, se decapitează și se trag în țeapă cu multă plăcere ucigașii. Dar aceștia, ca niște înșelători dibaci, au știut să se ferească de justiția omenească, și să-și asigure reușita îndelednicirilor prin combinații iscusite. La noi, un nerod cuprins de diavolul urii sau al lăcomiei, vrând să-și nimicească un dușman sau să scape de o rudă apropiată, se duce la spițări, își dă un nume fals, după care e descoperit mai ușor decât după numele adevărat, și cumpără sub motiv că nu-l lasă șoare ci să doarmă, 5 sau 6 grame de arsenic. Dacă e iscusit, se duce la cinci sau la 6 spițeri și nu face decât să fie de cinci sau de șase ori mai bine cunoscut. Apoi, după ce și-a făcut rost de o travă, îi dă dușmanului sau rudei apropiate o doză de arsenic în stare să ucidă un mamut sau un mastodont și care, fără nicio noimă, silește victima să scoate niște urlete de trezește tot cartierul. Atunci sosesc o puzderie de polițiști și de jandarmi. E chemat un medic care spinte că mortul și scoate din stomac și din măruntaie linguri întregi de arsenic. A doua zi, o sută de ziare povestesc întâmplarea dând numele victimei și al ucigașului. Și chiar în aceeași seară, spiserul sau spițerii vin să spună Eu i-am vândut arsenic dumnealui. Și decât să nu-l recunoască pe mușteriu, recunosc mai degrabă douăzeci." Atunci ucigașul nerod este prins, întemnițat, interogat, confruntat, dovedit, osândit și ghilotinat. Sau, dacă se întâmplă să fie o femeie de familie bună, o întemnițează pe viață. Iată cum înțeleg chimia nordicii dumneavoastră. Trebuie să mărturisesc totuși că Dezriu era ceva mai iscusit. Ce vreți, domnule?" Râse doamna de Vilfor. Face fiecare ce poate. Nu toată lumea are secretul familiei Medici sau Borgia. Acum, continuă contele înalțând din numeri, vreți să vă spun care e cauza tuturor acestor neghiobi? Pe scena teatrelor dumneavoastră, cel puțin după câte mi-am putut da seama citind piesele jucate, se văd mereu oameni înghițind conținutul unei sticluțe sau ducând la gură vreun inel și căzând mort pe loc După cinci minute cortina se lasă Spectatorii se împrăștie Urmările crimei rămân necunoscute Nu i-a arătat nici comisarul de poliție cu eșarfa lui Nici caporalul cu cei patru oameni ai săi Și asta îndreptățește multe minți slabe Să creadă că lucrurile se petrec chiar așa Dar ieșiți puțin din Franța Duceți-vă fie la Alep, fie la Cairo, fie numai la Neapole sau la Roma, și veți vedea trecând pe stradă oameni drepți, proaspeți și îmbujorați, despre care diavolul Schiop, dacă i-ar atinge întreagăt cu mantia lui, v-ar putea spune. Domnul ăsta e otrăvit de trei săptămâni și peste o lună va muri pe deplin." Bine." Dar asta înseamnă că au regăsit taina faimoasei aquatofana despre care atunci când am fost la Perugia, mi se spunea că s-a pierdut. Se miră doamna de Vilfor. Vai, doamnă! Parcă pierd oamenii vreodată ceva? Artele se mută din loc în loc și fac în conjurul lumii. Lucrurile își schimbă numele atâta tot, iar oamenii de rând se înșeală. Dar rezultatul e întotdeauna același. O travă atacă în special cutare sau cutare organ. Una stomacul, alta creierul, alta intestinele. O travă pricinuiește o tuse, tuse aduce un junghi sau altă boală catalogată în cărțile de știință, ceea ce nu împiedică să fie pe deplin mortală. Și chiar dacă n-ar fi, ar deveni mortală din pricina leacurilor date de medicii naivi, foarte proști chimiști în deopște. Iar leacurile se vor întoarce pentru sau împotriva bolii, cum veți dori. Și iată un om ucis după toate regulile artei, de la care justiția n-are nimic de aflat, după cum spunea un chimist groasnic, prieten de-al meu, prea bunul abate Adelmonte de Taormina din Sicilia. Abatele a studiat foarte mult fenomenele acestea naționale. E spăimântător de admirabil. Șopti doamna de Vil, fără împietrită de atenție. Eu una vă mărturisesc, luam toate poveștile acestea drept născocire ale Evului Mediu. Da, fără îndoială, dar ele s-au perfecționat până în zilele noastre. La ce alta ar putea folosi trecerea vremii, încurajările, medaliile, ordinele, premiile Montion, dacă nu se ducă societatea spre cea mai înaltă perfecție? Dar omul nu va fi desăvârșit decât atunci când va ști să creeze și să distrugă ca Dumnezeu. De distrus se pricepe de pe acum, așa că jumătate din drum e făcut. Așadar, urmă doamna de Vilfor, revenind mereu la aceeași întrebare, otrăvurile familiilor Borgia Medicis, René Rugierii și, mai târziu, pe semne, și ale baronului de Trenc, despre care s-au spus atâtea în teatrul modern și în romane, erau lucruri de artă, doamnă, și nu altceva, răspunse contele. Credeți că adevăratul savant se adresează în mod obișnuit individului însuși? Deloc. Științei îi plac recoșările, tururile de forță, fantezia, dacă pot spune așa. De pildă, prea bunul abate Adel Monte, despre care v-am pomenit, Făcuse în privința asta experiențe uluitoare Adevărat? Da, și vă voi povesti numai una dintre ele Abatele avea o grădină foarte frumoasă Plină de legume, de flori și de fructe El alegea leguma cea mai nevinovată, să zicem o varză Timp de trei zile, abatele stropea varza aleasă cu o soluție de arsenic A treia zi, varza se îmbolnăvea și se îngălbenea atunci era momentul să o taie. Pentru toată lumea, varza părea coaptă și își păstra aparența ei nevinovată. Numai pentru abatele Adelmonte era o travă. Abatele ducea varza acasă, lua un iepure, trebuie să vă spun că avea o colecție de iepuri de casă, de pisici și de cobai, cu nimic mai prejos decât colecția de legume, flori și fructe. Abatele Adelmonte lua deci un iepure de casă și dădea să mănânce o foaie de varză, iar iepurele, după ce mânca, murea. Care judecător de instrucții ar îndrăzni să spună ceva pentru atâta lucru? Și care procuror regal s-a gândit vreodată să întocmească împotriva domnilor cutare sau cutare, zarzavagii din piață, un rechizitoriu în legătură cu iepurii cobai sau pisicile ucise de ei? Niciunul! Iată deci că iepurele de casă e mort fără să ne liniștească justiția Abatele Adelmonte Monte, ia iepurele, pune bucătărea sa să-l spintece Și aruncă intestinele pe o grămadă de bălegar Acolo pe bălegar se află o găină Ea ciugulește intestinele, se îmbolnăvește la rândul ei și a doua zi moare În clipa când găina se zbate în spasmele morții Trece în zbor un vultur, fiindcă trebuie să vă spun că în țara lui Adelmonte sunt numeroși vulturi. Vulturul se năpustește la cadavru, îl ia în ghiare, îl duce pe o stâncă și se ospătează. Peste trei zile, bietul vultur, care după spățul acela s-a simțit mereu bolnav, e cuprins de amețeală pe când se află în slava cerului, se rostogolește în gol și cade greoi tocmai în heleșteul dumneavoastră. Știu că țiparul și mreana sunt lacome, știți asta, și mușcă din vulturi. Ei bine, închipuiți-vă că a doua zi vi se aduce la masă știuca sau țiparul sau mreana otrăvită la a patra mână, că oaspetele dumneavoastră va fi otrăvit la a cincea mână și că va muri peste opt sau zece zile, bolnav de pântece de inimă și cu un apces la stomac. I se va face autopsia, iar medicii vor spune... Individul a murit din pricina unor tumor laficat sau de febră Dar tot lanțul acesta de împrejurări poate fi rupt de cel mai mic accident, spuse doamna de Vilfor. E de ajuns doar să nu treacă vulturul la timp sau să cadă ceva mai încolo de heleșteu. Tocmai aici e arta. În Orient, ca să te numești mare chimist, trebuie să știi să conduci întâmplarea. Și se ajunge la asta Doamna de Vilfor asculta gânditoare Dar arsenicul lasă urme de neșters, spuse ea Oricum l-ai absorbi, va fi regăsit în trupul omului de îndată ce a pătruns în cantitate destul de mare ca să producă moartea Tocmai asta îi spuneam și eu bunului Adel Monte, exclamă Montecristo. El s-a gândit puțin, a zâmbit și mi-a răspuns printr-un proverb sicilian, care de altfel cred că e și franțuzesc. Copilul meu, lumea n-a fost făcută într-o singură zi, ci în șapte. Mai vin o duminică să stăm de vorbă. Duminica următoare m-am dus din nou la el. În loc să-și stropească varza cu arsenic, o stropise cu o soluție de săruri pe bază de strignină. Strigonus colubrina cum spun savanții. De data asta, varza nu mai părea deloc bolnavă. De aceea, iepurele nu s-a ferit deloc de ea, și tot de aceea, peste 5 minute, iepurele murise. Găina mâncă iepurele și a doua zi, fură pusă și ea. Atunci am făcut noi pe vulturii. Am luat găina și am despicat-o. De data asta dispăruseră toate simptomele particulare și nu rămăseseră decât simptomele generale. Niciun semn deosebit, în niciun organ. O gravă iritare a sistemului nervos, atâta tot, și urmele unei congestii cerebrale? Nimic mai mult. Găina nu fusese otrăvită, murise de apoplexie. Știu că e un caz care se întâmplă rar la găini, dar e foarte obișnuit la oameni. Doamna de Vilford părea din ce în ce mai gânditoare. Ce fericire că asemenea substanțe nu pot fi preparate decât de către chimiști. Altfel, jumătate din omenire ar otrăvi cealaltă jumătate, spuse ea. Pot fi preparate de către chimiști sau de către persoane care se ocupă cu chimia, răspunse nepăsător Monte Cristo. Și apoi, continuă doamna de Villefort, smulgându-se cu greu din gândurile ei, oricât de savant ar fi pregătită, Crima tot crimă rămâne. Și dacă scapă de cercetările omenești, nu scapă de privirea lui Dumnezeu. Orientalii sunt mai tari decât noi în privința remușcărilor. Din prevedere, au suprimat iadul. Doamnă, remușcarea se naște în mod firesc într-un suflet cinstit ca al dumneavoastră, dar e curând înlăturată de rațiune. Laturarea gândirii omenești va fi totdeauna rezumată în cunoscutul paradox al lui Jean-Jacques Rousseau. Mandarinul pe care îl ucizi la 5.000 de leghe de aici, ridicând doar vârful degetului. Viața omului se lipsește de asemenea lucruri, dar mintea îi se istovește gândindu-se la ele. Foarte puțini oameni se duc să înfigă cu brutalitate un cuțit în inima semenului lor, sau să-i dea cantitatea de arsenic despre care am vorbit mai adinaori, ca să-l șteargă de pe fața pământului. Acesta e într-adevăr o sminteală sau o prostie. Ca să ajungi la ea, trebuie să ți se încălzească sângele până la 36 de grade, să-ți bată pulsul cu 90 de bătăi pe minut, iar sufletul să-ți iasă din limitele lui obișnuite. Dar dacă faceți o simplă eliminare, așa cum se face în filologie, trecând de la cuvânt la sinonimul temperat Dacă, în loc să săvârșești o crimă josnică, îl îndepărtezi pur și simplu din cale pe cel ce te stânjenește Și o faci fără ciognire, fără violență, fără alaiul suferințelor, care devenind chinuri, transformă victima în martir și pe schingiuitor în fiară dacă nu există nici sânge, nici urlete, nici zvârcoliri și mai ales nici groaznica și compromițătoarea instantaneitatea săvârșirii, atunci scap de lovitura legilor omenești care spun, nu tulburați societatea. Iată cum procedează și reușesc orientalii, oameni serioși și calmi, cărora puțin le pasă de timp în chestiunile mai importante. Mai rămâne conștiința spuse doamna de Vilfort cu glas mișcat și înăbușindu-și un suspin. Da, răspunse Montecristo, din fericire rămâne conștiința fără de care ne-am simțit foarte nenorociți. După fiecare acțiune mai viguroasă, conștiința ne salvează căci ea ne dă o sumedenie de motive cărora numai noi le suntem judecători. Și motivele astea? Oricât de grozave ar fi ele ca să ne păstreze somnul, n-ar fi poate destul de temeinice în fața unui tribunal ca să ne păstreze viața. Așa de pildă, periciard de al treilea trebuie că l-a servit cum nu se poate mai bine conștiința, după ce i-a ucis pe cei doi copii ai lui Eduard al patrulea. Într-adevăr, își putea spune, Acești doi copii ai unui rege crud și persecutor, Moștenind viciile tatălui lor, deslușite numai de mine în înclinările lor copilărești, mă stingheresc în făurirea fericirii poporului englez, căruia ei, în mod neîndoios, i-ar fi adus nenorocire. La fel a servit-o conștiința și pe Lady Macbeth, care voia, orice ar spune Shakespeare, să-i dea un tron nu soțului, ci fiului ei. Dragostea de mamă e o virtute atât de mare... Un imbold atât de puternic încât face să fie iertate multe lucruri. De aceea, după moartea lui Duncan, Lady Macbeth ar fi fost foarte nefericită dacă n-ar fi avut conștiință. Doamna de Vilfort sorbea cu lăcomie groaznicele maxime și înfiorătoarele paradoxuri rostite de conte cu ironia naivă care îl caracteriza. Apoi, după o clipă de tăcere spuse... Știți, domnule Conte, că sunteți un argumentator foarte tare și că vedeți lumea într-o lumină cam plumburie? Oare privind domenirea prin alambicuri și retorte, ați judecat-o astfel? Aveți dreptate, sunteți un mare chimist, iar elixirul pe care l-ați dat fiului meu și care l-a făcut să-și vină în fire atât de repede? Nu vă încredeți prea mult în el, doamnă," răspunse Montecristo. O picătură din elixirul acesta a fost de ajuns să trezească la viață copilul care se stingea, dar trei picături iar fi împins sângele în plămâni în așa fel, încât să-i dea bătăi de inimă. Șase picături i-ar fi tăiat respirația și ar fi cauzat o sincopă cu mult mai gravă decât aceea în care se afla. Iar zece picături l-ar fi trăsnit. Știți, doamnă, cât de repede l-am îndepărtat de la fiolele de care avusese neprevederea să se atingă? Va să zic că e o travă teribilă? Oh, nu-i deloc așa. Mai întâi să admitem că nu există cuvântul o travă, fiindcă în medicin... ...cele mai puternice și ele devin leacuri prin modul cum sunt folosite. Atunci ce e? Un preparat savant de-al prietenului meu, prea bunul abate Adelmonte, care m-a învățat să-l folosesc." Trebuie să fie un antispasmodic excelent," spuse doamna de Vilfor. E neîntrecut, doamnă." L-ați văzut doar," răspunse Monte Cristo. Și l-am folosit de multe ori cu toată prudența posibilă, bineînțeles," adăugă el râzând. Cred și eu," răspunse doamna de Vilfort pe același ton. Eu una sunt atât de nervoasă și de gata să leșin, încât aș avea nevoie de un doctor Adel Monte ca să-mi născocească mijloace pentru a respira în voie și pentru a-mi înlăturate teama că voi muri sufocată într-o bună zi. Dar, până una alta, fiindcă asemenea remedii sunt greu de găsit în Franța, iar abatele dumneavoastră pe semne că nu e dispus să facă o călătorie la Paris pentru mine," Mă mulțumesc cu antispasmodicele domnului Planș. Folosesc foarte mult menta și picăturile lui Hoffman. Ia priviți bolinele acestea pe care mi le comand special. Au câte o doză dublă fiecare. Monte Cristo deschise cutia de baga pe care i-o dăduse tânăra și mirosi pastilele ca un cunoscător. Sunt minunate, spuse el. Păcat însă că să înghițite și asta de multe ori nu poate să o facă cineva prins de leșin. Leacul meu mi se pare mai bun. Nici vorbă. Se înțelege că și eu l-aș prefera, mai ales după ce i-am văzut efectul. Dar fără îndoială că e un secret și nu pot fi atât de indiscretă încât să vi-l cer. Dar eu, doamnă, sunt destul de galant ca să vi-l ofer, spuse Montecristo, ridicându-se. Domnule! Țineți minte însă un lucru. Că în doză mică e un lac și în doză puternică e o travă. O picătură de viață, după cum ați văzut. Cinci sau șase picături, ucid fără greș și sunt îngrozitoare mai ales fiindcă nu schimbă deloc gustul vinului în care au fost turnate. Dar mă opresc, doamnă, fiindcă aproape am aerul că v-aș sfătui."